Am învățat foarte repede să cunosc floarea aceea. Existaseră întotdeauna pe planeta micului prinț flori foarte simple, împodobite cu un singur rând de petale care nu ocupau mult loc și nu deranjau pe nimeni. Se-i într-o bună dimineață în iarbă, iar apoi, seara, se stingeau. Aceea, însă încolțise într-o zi Dintr-o sămânță adusă nu se știe de unde, iar micul prinț veghease de aproape acea tulpiniță ce nu semăna deloc cu celelalte tulpinițe. Putea fi un soi nou de baobab, însă arbustul încetă brusc să mai crească și începu să se pregătească pentru apariția unei flori. Micul prinț, care asista la creșterea unui mugur uriaș. Simțea că de acolo va ieși o apariție minunată, dar floarea nu mai contenea cu pregătirile pentru a se face frumoasă la adăpostul încăperii ei verzi. Își alegea cu mare grijă culorile, se înveșmânta încet, își potrivea una câte una petalele. Nu voia să se ivească boțită ca macii, nu voia să-și facă apariția, decât îndeplina strălucire a frumuseții ei. Ei da, era foarte cochetă. Misterioasa ei toaletă ținuse zile și zile întregi și apoi, iată că într-o bună dimineață, chiar la ceasul răsăritului de soare se ivise. Și ea, care muncise cu atâta precizie, zise căscând ah Abia m-am trezit. Îs cer iertare. Sunt tare ciofulită încă. Micul prinț nu-și putu rețin atunci admirația. Cât ești de frumoasă. nu e așa? Răspunse încetișor floarea. Și m-am născut odată cu soarele. Micul prinț ghici că ea nu era prea modestă. Dar era atât de înduioșătoare. Cred că este ora micului dejun, adăuga să curând. Ai putea fi atât de amabil să te gândești la mine? Și micul prinț, foarte rușinat, a plecat să caute o stropitoare cu apă proaspătă și s-a întors să ude floarea. Astfel a început ea foarte curând să-l chinuiască cu vanitatea ei cam neîncrezătoare. Într-o zi, de pildă, vorbind de cei patru ghimbi pe care îi avea, i-a spus micului prinț, n-au decât să vină tigrii cu ghearele lor. Nu există tigri pe planeta mea, se opuse micul prinț, și apoi tigrii nu mănâncă iarbă. Eu nu sunt iarbă, răspunse floarea cu blândețe. Iartă-mă, nu mă tem de nimic din partea tigrilor dar am o de curent. N-ai cumva un paravan? Are o de curent. Nu e prea bine pentru plantă, remarcase micul prinț. Floarea asta e cam complicată. Seara, hai să mă pui sub un glob. E foarte frig la tine. Instalația e proastă. Acolo de unde vin... Dar n-a mai continuat. Venise sub formă de sămânță. Nu putu' se cunoaște nimic despre alte lumi. Umilită că se dăduse de gol pe când pregătea o minciună atât de naivă, a tușit de două-trei ori pentru a-l face pe micul prinț să se simtă stingerit. Ce se aude cu paravanul? Tocmai voiam să mă duc după el, dar îmi vorbei. Atunci ea și adres vocea și mai mult pentru a-l face pe micul prinț să aibă totuși remușcări. Astfel, cu toată dragostea sa plină de bunăvoință, micul prinț începuse curând să se îndoiască de ea. Luase în serios niște vorbe lipsite de importanță și era foarte nefericit. Ar fi trebuit să nu ascult, îmi destăinui el într-o zi. Nu trebuie niciodată să stai să asculți florile. Trebuie să le privești și să le miroși. A mea? Îmi răsma întreaga planetă, dar eu nu știam să mă bucur. Povestea aia cu ghearele, care m-a enervat așa de mult, ar fi trebuit să mă înduioșeze. Îmi mai spuse de asemenea, n-am înțeles atunci nimic. Ar fi trebuit să o judec după fapte și nu după vorbe. Ea răspundea pentru mine parfum și lumină. N-ar fi trebuit să fug niciodată. S-ar fi cuvenit să-i ghicesc tandreța ascunsă în dărtul bietelor ei și retlicuri. Florile sunt atât de contradictorii, eram însă prea tânăr ca să știu să o iubesc.